Обидва помовчали, а потім Галка ледь чутно прошепотів. Ти плакав не тільки за Тарасом. Тобі стало страшно від думки, що тобі не вірять. Це дуже страшно і образливо для чесної людини. Галці пригадалось, як у Ленінграді перед першим вилітом сидячи в кінотеатрі він раптом рукою намацав кобуру і відчув, що вона порожня. Тоді йому подумали, що пістолет у нього вкрали. То були страшні хвилини, і ще страшніша година, коли він роздумував, як йому бути далі, як жити без особистої зброї. І все ж то була зовсім інша ситуація. У галки був автомат, були гранати, і жити можна в тилу противника. А ось у Ладгальця зараз таки душевна катастрофа. Йому не вірять ті, з ким він ось уже три роки воює плечо-плеч. Галка ні за що не захотів би бути зараз на місці старого Ладгальця. Чим допомогти цій людині, який Галка вірив цю хвилину, як і самому собі? Він тяжко зітхнув і виняв з кобури пістолет ТТ. Пістолет заткнув за борт фуфайки, а кубуру зняв з офіцерського ременя. «Чого ти перевдягатись надумав?» – запитав пошепкий ладгалаць. «Побачиш!» – тихо відповів йому Галка. Минуло ще кільканадцять секунд, і радист зняв із вушок вузький ремінь яким були підперезані теплі ватіні штани, а потім нанизав на цей ремінь кобуру. «На що це, Галко?» – не зрозумів Ладгалець. «Переміщаю кобуру з верхнього ременя на нижній, щоб не дуже було видно нашим блюстителям порядку, як коропу чи ще кому». «Ти ж не таємна поліція!» Врешті посміхнувся ладгалець. «Та ніяка я не поліція, а просто твій друг, старший ладгальцю!» «Ну як? Не видно, що кобура під фуфайкою без пістолета?» «Точно не вгадаєш!» «Стерчить кобура, де кінець ствола, нагана!» «Що й треба було довести!» Сказав Галка, дістав від запазухи хтт І подав зброю ладгальцю Бери Позичай на завтрашній день Буде бій Ну як же без зброї А мені вистачить автомати і лимонок хм, Чого кліпаєш очима Для душевної рівноваги Зброя тобі потрібна до зарізу Ну вечір віддаси, якщо Не вб'ють мене Сам знаєш за ТТ я розписувався ще в Ленінграді півтора роки тому. А там порядок знають. Бери батько Ладгальцюй тільки. Між нами, притулив казяний палець до губів. Бери пістолет і мовчи, а то ще придумаю, Осміхнувся Галка і ще став виправдовувати свою позицію у наступному бою. Не можу ж я одночасно стріляти з автомата і з пістолета. А твій постріл, можливо, вирішить долю суточки на якомусь із флангів, де ми з тобою стоятимемо. Як же без зброї, коли ворогів буде у двадцять разів більше? Ну, ладгалець схопив руку Галки, хотів було б поцілувати. Та галка висмикнув руку і зауважив. Тільки без буржуазних замашок. Це тобі не в капіталістичній Латвії. Усе зрозумів. Дякую, Валко, боржником не буду. Позичене віддам, сказав упевнено лодгалець, наче перед строєм клявся на вірність. А зараз ходімо до нашого вогнища. Обернувся Галка обличчям до своїх. «Бачиш, капітан Кудрявий уже дістав планшет».